Kilencedik fejezet. Puskapor és fegyverek. A hispányól a távolabb feküdt, és addig sok hajó orra és fara mellett kellett elhaladnunk. A kötelek néha a csónakunk alatt el, majd a fejünk fölött feszültek meg. Végre azonban odaférköztünk mellé, és mikor a fedélzetre léptünk, a kormányos Mr. Erró üdvözölt bennünket egy barna képű öreg tengerész aki a fülében gyűrűt viselt, és fél szemére kancsalított. A lovaggal már testi-lelki jóbarátságban volt, de hamar észrevettem, hogy nem ugyanaz a viszony állott fönt Relóni úr és a kapitány között. Ez utóbbi kemény nézésű ember volt, akinek mintha semmi sem lett volna ínyére a fedélzeten, és mindjárt meg is tudtuk miért, mert alig, hogy leértünk a kabinba, utánunk jött egy matróz. Smolett kapitány beszélni ohajtana önnel, uram, mondotta. Mindenkor a rendelkezésére állok, tessék befáradni, szólt a lovag. A kapitány, aki a küldönt sarkában volt, rögtön belépett és becsukta az ajtót maga mögött. Nos, Smolett kapitány, mi jó hírt hoz? Remélem minden rendben. Semmi sem késlelteti többé az indulást? Hát, uram, szólt a kapitány. Legjobb lesz, ha nyíltan kimondom a szót, nem bánom, ha esetleg rossz néven is veszi. Nem tetszik nekem az egész vállalkozás, nem tetszik nekem a legénység, nem tetszik nekem a mellén beosztott tiszt. Röviden és velősen ennyi az egész. Talán a hajó sem tetszik önnek, uram, firtatta a lovag észrevehetően bosszús hangulatban. Azt nem mondhatnám, uram, mielőtt ki nem próbáltam volna, szólt a kapitány. Nagyon derék alkotmánynak látszik, többet nem mondhatok. Vagy talán a tulajdonos sem tetszik önnek, uram. Folytatta a lovag. De ekkor Lézi doktor közbevágott. Megálljunk egy percre, megálljunk. Minek az ilyen kérdések, melyek csak elmérgesítik a dolgot? A kapitány többet mondott a kelleténél, vagy kevesebbet, és most azt kell követelnünk, hogy előbb magyarázza meg a szavait. Azt mondja, hogy nem tetszik önnek ez a vállalkozás. Miért? Engem, uram, amint mondani szokás, lepecsételt parancssal szerződtettek erre a hajóra, szólt a kapitány. Vagyis, hogy oda vezessem ezt a vitorlást, ahová ez az úr kívánni fogja. Eddig rendben van a dolog. De íme arra kell rájönnöm, hogy a legénységem minden tagja többet tud, mint én. Ez csak nem helyes, ugye? Nem, szólt Lipzi doktor, Egyáltalán nem. Továbbá, folytatta a kapitány. Megtudtam, hogy kincs után járunk. Ezt a saját embereimtől kellett hallanom, tessék, ezt is megegyezni. Nos, egy kincs mindig kényes ügy. Ilyen kincskeresés pedig sehogy sincs az ínyemre, és főként akkor nem, ha a dolgot titokban akarják tartani, és ha, bocsánatot kérek trelloni úr, a titkot még a papagá is tudja. Szilvernek a papagája? kérdezte a lovag. Ez csak olyan szólásmód. Azt akartam vele mondani, hogy fűnek, fának elmondták a dolgot. Azt hiszem az urak közül egyik sem tudja, hogy mibe vágta a fejszét, de én elárulom, hogy miről van itt szó. Életről, vagy halálról, vagy az örvényszélén való megmenekülésről. Ez egészen világos, és merem mondani, tökéletesen igaza van, szólt Livzi doktor. Megkockáztatjuk a dolgot, de azért ne gondolja, hogy nem vagyunk a veszély tudatában. Aztán azt állított az előbb, hogy nem tetszik önök a legénység. Talán nem jó tengerészeket fogadtunk föl? Nem tetszenek nekem, uram, felelt Smollett kapitány. És azt hiszem, hogy nekem is beleszólásomnak kellett volna lenni az embereim megválogatásába, ha már ilyenről van szó. Talán ebben is igaza van, válaszolt a doktor. Trelóni barátomnak minden esetre magával kellett volna vinnie önt, de a mulasztás, amennyiben szó lehet róla, nem történt akarattal. Aztán meg nem tetszik önnek, Mr. Arrow? Nem, uram. Bár meg vagyok róla győződve, hogy jó tengerész, mégis úgy látom, kisebb bizalmasabb a legénységgel, hogy jó tiszthez illenék. A kormányos legyen tartózkodó az embereivel szemben, és ne üljön le poharazni velük. Azt hiszi talán, hogy iszákos? Kiáltott a lovag. Nem, uram? Csak azt, hogy nagyon pajtáskodik velük. Nos, és mit akar mindezzel mondani, kapitány? kérdezte a doktor. Mondja el, hogy mi a kívánsága. Hát, uraim, azt akarom kérdeni, el vannak-e határozva arra, hogy belemennek ebbe a vállalkozásba? Semmi sem téríthet el minket tőle, jelentette ki a lovag. Nagyon helyes, szólt a kapitány. Akkor, miután türelmesen meghallgatták ezeket a dolgokat, melyeket be sem bizonyíthattam, kérem figyeljenek még egy-két szomra. Az emberek a puskaport és a fegyvereket a hajó előrészén helyezik biztonságba, holott pedig igen jó helyen volnának a kabin alatt, miért nem kerülnek hát oda? Ez az első. Aztán önök négy emberüket magukkal hozzák, és úgy hallom, néhányukat szintén az előső fülkében helyezik el. Miért nem alusznak itt a kabin mellett? Ez a második. – Van még valami? – kérdezte Trelawney úr. Még egy harmadik, különben úgyis elég szót vesztegettünk. – Sajnos többet a kelleténél – ismerte el a doktor. – Elmondom, amit a saját fülemmel hallottam – folytatta Smollett kapitány. – Önöknek birtokukban van egy sziget térképe, melyen keresztel van megjelölve a kincs fekvése, a sziget fekvése pedig ez. – Azzal pontosan megjelölte a szélességi és hosszúsági fokot. Soha egy léleknek sem szóltam erről, kiáltott föl a lovag. Pedig a legénység tud róla, uram, vágott vissza a kapitány. Livzi, doktor, akkor csak ön lehetett, vagy vagy Hawkins, kiáltott a lovag. Akárki volt, most már mindegy, válaszolta a doktor. Nos, uraim, folytatta a kapitány. Én nem tudom, kinél van ez a térkép, de kikötöm magamnak, hogy még nekem, vagy eró kormányosnak sem szabad róla tudnia. Különben kénytelen lennék az elbocsátásomat kérni. Látom már, szólt a doktor. Ön szeretné, ha az egész ügy titokban maradna, és ha itt a farán egy kis erődítmét építetnénk trelóni barátom embereivel, fölszerelve az összes rendelkezésre álló puskaporral és fegyverrel. Más szóval, ön lázadástól fél. Uram, szólt Smollett kapitány, ne vegye rossz néven, de nem engedhetem, hogy olyan szavakat tulajdonítson nekem, amiket nem mondtam. Nincs az a kapitány uram, akinek tengerre szabadna szállnia, ha elég oka volna ilyesmitől félni. Ami erró kormányost illeti, azt hiszem becsületes ember, ugyancsak a legénység egy része is, amennyire én ismerem őket. De én felelős vagyok a hajó épségéért, és rajta minden száll ember életéért. Látom, hogyan mennek a dolgok, és azt hiszem sok dolog nincs a rendjén. Arra kérem önöket, legyenek valamivel óvatosabbak, vagy bocsássanak el, kérem a szolgálatból. Ennyi az egész. Szmolett kapitány, kezdte a doktor mosolygó arcal. Hallotta ön valaha a hegyek és a kisegér meséjét? Bocsásson meg, de kimondom, hogy ön ezt a mesét juttatja az eszembe. Mikor ön ide belépett, fogadni mennék a parókámba, sokkal nagyobb dolog járt a fejében. Doktor? ön belelát a veségbe. Mikor ide betettem a lábam, azzal a szándékkal történt, hogy az elbocsátásomat kérem. Megvoltam győződve róla, hogy Trelawney úr egy szavamat sem fogja meghallgatni. Nem is akartam. Kiáltott föl a lovag. Ha Livzi nincs itt mellettem, már régen a pokolba küldtem volna önt. De így hát, meghallgattam. Teljesíteni fogom a kívánságát, de annyit mondhatok, hogy megváltozott önről a véleményem. Ahogy tetszik, uram, meg fogja látni, hogy a kötelességemet teljesítettem. Azzal elköszönt. Treloni? szólt a doktor. Minden várakozásom ellenére kénytelen vagyok elhinni, hogy sikerült két becsületes embert szerződtetnie. Ezt a kapitányt és John silver -t. Silver, igen, ha úgy tetszik, kiáltotta a lovag, de ez a kiállhatatlan nyavajás. Kijelentem, hogy a viselkedése ellenkezik mindennel, ami férfias, ami igazi tengerészhez és főképpen angol emberhez illik. Jó, szólt a doktor. Majd meglátjuk. Mikor a fedélzetre értünk, az emberek már hozzáláttak a fegyverek és a puskapor átrakásához, Nagyokat kuriantva munka közben, míg a kapitány és Erró kormányos felügyeltek rájuk. Az új intézkedés teljesen a kedvemre való volt. Az egész vitorlást fenekestül fölforgatták, hat fülkét a hajófarán rendeztek be, mégpedig közvetlenül a középső része mögött, úgy, hogy csak egy létszelszeged folyosó kötötte össze a tat felőli oldalon a konyhával és az előrésszel. Eredetileg a kapitány, Erró kormányos, Hunter, Joyce, a doktor és a lovak számára szánták ezeket a fülkéket. Aztán kettőt átengedtek nekem és Redruthnak, míg a kormányos és a kapitány a fedélzeten kaptak szállást a lépcsős isak mellett, melyet mindkét oldalon annyira kiszélesítettek, hogy kabinnak lehetett volna nevezni. Persze így is nagyon alacsony volt, de elég hely volt ahhoz, hogy két függő ágyat fölakasszanak benne, sőt, a kormányosnak úgy látszik nem is volt ellenére ez az átalakítás. Lehet, hogy ő sem igen bízott a legénységében, de ez csak sejtés volt, mert amint nem sokára meg fogjátok hallani, nem sokáig tisztelt meg bennünket a véleményével. Minnyája javában dolgoztunk, elrakva a puskaport és a kabinok körül rendezgetve, mikor megérkezett hosszú John kíséretében az utolsó két ember egy partiladikban. A szakács olyan ügyesen mászott föl a hajó oldalán, mint egy majom, és mihelyt megpillantotta, mi van történőben, Háj, jó legények! kiáltotta. Hát, ez micsoda! Átrakjuk a puskapot, Jack! felelt az egyik. Ugyan, mi az ördögbe? kiáltotta hosszú John. Ha ezzel vesződünk, elszalasztjuk a reggeli tengerárt. Én parancsoltam, szólt a kapitány Kurtán. Maga csak menjen le a konyhába, barátom, mert az emberek mindjárt éhesek lesznek. Igen, igen, uram, felelte a szakács, és sapkájához téve a kezét, egyszerűben eltűnt a konyhája irányában. Derék egy legényez, kapitány, szólt a doktor. Annak látszik, uram, válaszolt Smollett kapitány. Mozogjunk, emberek, mozogjunk, biztatta a legényeit, akik áthorták a puskaport, és amint észrevette, hogy én éppen a forgatható ágyút szemlélem a hajó közepén egy hosszú kilencfontos részszörnyeteget rám kiáltott. Hé, hey, te, Hajósinas, eredj onnan! Mars le a szakácshoz, és segíts neki! És mikor elsiettem mellette, hallottam, amint hangosan odaszólt a doktorhoz, én nem tűrök meg semmiféle kegyenszet a hajón. Biztosítalak benneteket, hogy ebben a pillanatban én is a lovag véleményéhez pártoltam, és mélységesen meggyűlöltem a kapitányt.